16. fejezet Watson Egyetem, Philadelphia Szeptember 13-a szerda, 9 óra 49 perc. Szünet volt. Kori vett egy hamburgert meg egy Pepsi-kólát, és kiment a parkba enni. A parkoló közelébe ült le az egyik asztalhoz, hogy lássa, amikor Frankijék megjönnek. Frankiék ritkán hozták be az egyetemre, mert általában jóval később indultak el, mint neki kellett, vagy egyáltalán be se mentek. Kori névleg még mindig a kollégiumban lakott, de a cuccait már mind áthorta a Hilly Frankiék ra Frenkiek házába. Amúlyan házvezetőnő volt, házi cicusnak nevezték, ami nagyon tetszett neki. Mosogatott, takarított, néha csinált valamit reggelire vagy ebédre, és nagy ritkán vacsorára. Cseréve időnként felhívta valaki a második emeletre egy kis szexre. Kori nagyon élvezte a szexet, főleg azt, amikor két fiúval volt egyszerre, bár ez még mindig kisé halára límítette. A kiszolgáltatottság érzése minden esetre tetszett neki. Amikor két vagy három lány közül ő volt az egyik, és egy fiúval szeretkeztek, az nem volt annyira az ínyére, és ráadásul szégyelte is magát a hibátlan alakú lányok társaságában. De ő volt az, aki ott lakott, és úgy gondolta, ez azért jelent valamit. Persze nem lakott ott, egyszerűen csak nem küldték el. Frankie, Sweetie, James, Marky és Terence megszavazták nagy titokban, hogy maradjon ameddig akar, és tudták, hogy Kori addig fog maradni, amíg ki nem vágják. Senki sem szeret mosogatni, megtakarítani, és kell valaki, aki főz, mos, meg ilyenek, és bele is lehet élvezni. Szóval én javaslom, hogy korit t nevezzük ki házicicusnak. Mondta szvíti, és a többiek lelkesen bólogattak, hogy bizony ez az igazság. Sviti jól rátapintotta a lényegre. De az igazi ok egészen más volt. Kori hajlandó volt elárulni Krisztint, hajlandó volt olyan vakká válni a szexért, hogy nagyvonalúan ne emlékezzen vissza arra a tényre, hogy Krisztint igenis megerőszakolták, és amikor meglátta a lépcső tetején, ő tudta, hogy mi történt. De nem gondolt rá. Hajlandó lett volna a bíróságon eskü alatt vallani, hogy Krisztint egy rossz lány, aki csak kitalálta az egészet. Ha kell, odaáll a kamerák elé és hazudik, mint a vízfolyás, mert szentül hitte, hogy Frankieék a maguk poligán módján szeretik őt. Annyira vágyott rá, hogy szeressék, hogy vonzónak tartsák, hogy szép fiúkkal bújjon ágyba, hogy az elmúlt évek során milliószor és milliószor elmondta magának, hogy ha kell, eladná még a lelkét is, hogy valóra váljon az álma és meg is tette. Leült az egyik szabad padhoz a parkolótól 7 méterre. Kibontotta a papírdobozt, kivette a hamburgert, és nagyot harapott. Finom, mondta magában. Mindig megmondta magának, hogy milyen az étel, finom-e vagy rossz? Ez a hamburger kifejezetten finom volt. Ivott néhány kortot a kólából, aztán folytatta a hamburgert. Figyelte az utat, hát ha kiszúrja Frenki vagy valaki más kocsiát. Egyszer lement James-el a garázsba, és látta azt a rengeteg fantasztikus kocsit megmotort. Teljesen oda volt, pedig nem volt egy autómániás. Arról álmodozott, hogy valamelyikük feleségül veszi. Igazából mindegy lett volna, hogy ki, csak valamelyikük vegye feleségül. A régi iskoláiban mindenkinek leesne az álla, meg a fiúknak a környéken, akik mind csúfolták, hogy milyen csúnya. Valahányszor a Lamborghini terepjáróval vagy az F40-es Ferrárival vitte valaki, azt kívánta, bárcsak most látná mindenki, akit valaha is ismert, bárcsak látnák a szőke hajával az új ruháiban, ebben a hihetetlen kocsiban és ezekkel a férfiakkal az oldalán, és bárcsak pukkadnának meg mind és ha valamelyikük, bárki, mindegy, hogy James, Marki, Frankie, Terence, vagy Szíti, ha bármelyikük feleségül venni, az elmondhatatlanul csodálatos lenne, mert akkor aztán tényleg mindenki megpukkadna az iricségtől. Kori látta a lelki szemei előtt, amint a régi iskolájában azok a nagymenő bunkócsajuk bekapcsolják a tévét, és látják ők Frank Hartmannal, Cameron Hartman milliárdos pénzügyi cápa fiával oltár előtt, vagy James Tildennal akinek a bátya a Wall Street journal vezető szakírója, és akinek családja a világ egyik legsikeresebb broker cégének tulajdonsa. Egyszerűen, egyszerűen megőrülnének. Elmosolyodott. De lenne. Egy kocsi jelent meg az úton, egyenest a parkoló felé tartott. Szép, különleges kék színe volt. Sokan megbámulták, és bár Kori nem ismerte fel a márkát, ő is megnézte magának. Ilyen kocsiuk nincs frankijéknek, de bárki is, nem lehetett senki, gondolta Kori. A Bugatti a parkoló szélén keresett egy helyet, és amikor megállt, majdnem pont egy vonalban volt Kori padjával. Kori a kocsinak most csak a hátulját látta. Nem ismerte a kocsikat. Ferrari, meg Corvette, meg Pontiac, ezeket a szokásos márkákat felismerte. Szokásos, mint kép az újságokban. A kocsi vezetője nem szállt ki, valamit csinált a kocsiban. Talán a leckéjét nézi át, vagy valami ilyesmi, vélekedett kori. Visszatért az ábránt képeihez. Ha mondjuk Frankie feleségül venni, vagy Sweetie, vagy James, vagy Marki, de akár Terence is lehet, azzal egy csapásra borzasztó gazdag lenne, és akár... kori itt egy pillanatra abba hagyta az ábrándozást, és nagyot nyelt, mert annyira fantasztikus volt. Akár még ilyen kocsija is lehet és csak elég jónak kell lennie. Hirtelen abbahagyta hagyta a hamburgerevést. Becsomagolta a maradékot, és visszatette a dobozába. Rácsukta a tetejét. Nem. Ivott egy korty kólát, de aztán azt is félretolta. Nem nyelte le, egy pillanatra majdnem elfordult, hogy kiköpje a földre, de aztán mégsem tette meg, mert a köpködés nem éppen szokás. Lenyelte. Ezt az egy kortyot még lenyelte, de többet nem akart inni. Többet nem fog inni. És enni sem. Mostantól szigorú diéta, egész nap csak zsírmentes, alacsony szénhidrát tartalmú élelmiszereket fog fogyasztani, és sokat sportol. Elhatározta, hogy futni fog, minden nap amennyit csak bír. És ha utána már nem eszik, bármilyen éhes is. És nincs több csoki, le kell fogynia pár kilót. Nem egy hájas disznó, az igaz, de látszik a fenekén, meg a combján, meg a derekán, hogy van rajta felesleg és egy kicsit a hasán is látszik. Le kell fogynia, és ki kell dolgoznia a testét. Kori elhatározta, szentül megfogadta, hogy elmegy erobikozni, valami nagyon jó helyre, szigorú diétára fogja magát, és szépé teszi a testét. És Sweetie, meg a többiek majd látni fogják, milyen csinos, és hogy értük tette, miattuk fogyott le. Kinyílt a bugatti ajtaja, Kori felkapta a fejét. Nagyon kíváncsi volt rá, hogy kiíje a kocsit. Egy lány szállt ki belőle, biztos volt benne, hogy ötöd éves. Hosszú, aranyszőke haját a feje tetejére tűzte. Néhány hullámos tincs rendetlenkedett az arca előtt. Lapos vászoncipőt, rövid nadrágot és ibolyakék sejen blúzt viselt, amit nem tűrt be a nadrágjába. Így már néhány lépésről is úgy nézett ki, mintha csak egy szál blúzban lenne. Nagyon rabasz. Korinak tetszett, ugyanakkor is volt. Ilyen bomba alakkal, mint ennek a lánynak van, persze lehet így öltözködni, de neki nem lenne szabad. A lány körülnézett, mintha keresne valakit. Felé fordult. Szép arca van, állapította meg Kori. Nagyon irigyelte. Gyönyörű, szép, gazdag és magabiztos. Minden, ami ő nem, de ami szeretne lenni. A lány Kori legnagyobb meglepetésére rámutatott. – Te vagy Kori? – kérdezte. Kori el sem tudta képzelni, honnan ismerült. Kutatott az emlékezetében, hogy találkozhatta e már, de nem jutott eszébe semmi. – igen – mondta. – Én vagyok. – Frenki üzeni, hív fel a mobilján, még a szünetben – mondta a lány, aztán visszaült a kocsiába. Kori nem sokat habozott. Ha Frenki azt akarja, hogy hívja fel, akkor felhívja. Elővette a mobiltelefonját, és bepötyögte Frenki mobiljának a számát. – Mi a helyzet? – vette föl a telefont Franki a harmadik búgásnál. – Szia, Franki, Kori vagyok. – Hello, Kori, Bébi üdvözölte Franki. mire Kori szélesen elmosolyodott és érezte, hogy nedvezni kezd. Úgy imádta, amikor ezt mondja. – Hogy vagy? –– Á, köszi, jól vagyok. Épp szünet van, reggeliztem. – Jó étvágyat. – Köszi, de már befejeztem. – Franki megkaptam az üzenetedet? – Igen. Franki elcsodálkozott. Csak néhány másodperccel később reagált. – Miről beszélsz? – kérdezte. Kinyílt a bugatti hajtaja és kiszállt a lány. Három könyv és egy füzet volt a kezében. A hóna alá csapta, aztán becsukta az ajtót. Korihoz fordult és nevetett. Nem gúnyosan, hanem úgy, mint amikor valakit ugratnak. Aztán elindult a kastély kapuja felé. Kori felsóhajtott. – Nem, csak ugratás volt – mondta. Egy lány, azt hiszem ötödéves, az előbb szólt, hogy azt üzentet hívjalak fel. Frankie is jóhajtott. – És ki az? – kérdezte. – Nem tudom, fogalmam sincs. – Hogy néz ki? – Nem túl magas, aranyszőke, nagyon szép, és olyan rafináltan öltözködik, nagyon szexi, szép csaj, és egy kék sportkocsija van. – Akkor az a… az ö, bizonyára sörli. Nagyon vicces volt, de majd visszakapja. Na, jól van, akkor én most búcsúzom. Majd találkozunk, Kori Bébi. Oké, okay, szia, Franki. Kori eltette a telefont. Felsóhajtott, a fejét ingatta. Micsoda hülye vicc volt. De honnan tudta a nevem? Kori megmondta a vállát. Felállt, fogta a hamburgert és a kóla maradékát, aztán elindult a kastély felé. A harmadik lépésnél megtorpant. Úristen! Csak egy módon tudhatta a lánya nevét, a Frankijék beszéltek róla. Isten! Ez olyan volt, mint egy álom. Kori vidáman, szinte lebegve szaladt a kastélyba. Hamarosan becsöngettek, mindenki előadásra ment. Dorin kisétált az épületből, elment a parkolóba, beszállt a bugattiba és elhagyta a birtokot. Dorin Kori mobilját mérte be, Niki pedig Frankijét. Frederickson Pszichiátriai Intézet, Philadelphia. Szeptember 13-a szerda, 12 óra. Vathaus sokkal idegesebb volt, mint amilyennek látszott. Megtanulta elrejteni az érzelmeit, már kisgyerekkorában is úgy vérte, akin látszik, amit érez, az hátrányba kerül és veszít. És ő sohasem szeretett veszíteni. Látszólag mindig ugyanolyan volt, ő ezt magában bölcs egykedvűségnek nevezte. A kifejezéstelen arc és tekintet jellemezték, és halvány mosoly az arcán, amely mintha odaragadt volna. Most is ilyen volt, pedig voltak érzelmei, de azokat belül élte meg. Mint most. Eltűnt az egyik betege. Nem tudta mikor, bár nagyjából sejtette. Nem tudta, kik vitték el, bár a felbújtóról voltak elképzelései de hogy hogyan vitték el láthatatlanul minden nyom nélkül, arról még elképzelésesen volt. A dolog úgy történt, hogy előírt Krisztinnek két óránként egy elektrosokkot, pontosabban szólva 5-5 áramütést a fejére minden második órában. De azután gondolkodni kezdett, ahogyan ott ült az irodája magányában, és mert gondolkodott, egyre jobban félt. Egy idő után úgy vélte, kevés lesz a két óránként is sok. Ok. Aztán már biztos volt benne. Fél óránként tíz ütést akart, de mert tartott tőle, hogy az ápoló személyzet valami furcsát fog gondolni a rendszeres furcolástól, inkább maradt a két óránál. De az öt áramütés helyett előbb tizet akart, aztán huszat, és amikor elkezdett igazán félni, akkor jutott el arra a szintre, hogy azt mondja, legyen harminc. És ezt el is határozta. Két óránként harminc áramütés Kristin Thomson agyára. Mert ő azt mondta, nagyon lassan telt el a két óra az első sokkolás óta, de amikor végre letelt, azonnal felkapta a telefont és hívta az ápolókat, hogy vigyék át az új kizót a kezelőbe. Már el is indult, előbb akart odaérni kedvenc helyiségébe, mint az ápolók az ő betegével. Már bent volt, előkészítette az ágyat, szépen ellenőrizte, hogy minden szíj ki -e bontva, aztán bekapcsolta az elektrosok gépet és beállította az első ütés megfelelő erősségét, a 110 volt ott. Innen akart indulni felfelé. Persze vigyáznia kellett. Nem adhatott nagyon nagy erejű áramütéseket, mert az szenesedést okozna, és az valakinek esetleg szemet szúr. Ott állt bent, beállította az áramerősséget, és már látta lelki szemei előtt a megfeszülő, iszonyatos görcsbe ránduló testet. Látta maga előtt, amint az ágyon szép lassan elveszik egy élet mindörökre, mert ő ezt mondta. És ez fantasztikus érzés volt. És aztán ott termett a két ápoló zihálva, és közölték vele, hogy a beteg eltűnt. Váthaus még most is pontosan emlékezett arra az érzésre, amit akkor érzett, amikor bejelentették, hogy Krisztin eltűnt. Forogni kezdett körülötte a szoba, azt hitte elfogesni, azt hitte rosszul hall. Visszakérdezett, kétszer is, és mindkétszer ugyanazt a választ kapta. Az új is kizó eltűnt. Az ápolókkal a korterembe rohantak, Felforgattak mindent, hívta a biztonságiakat, lementek még a pincébe is, de Kristin sehol sem volt. Volt, aki szerint megszökött, de Valthouse tudta, hogy nem szökhetett meg. Nem volt abban az állapotban, hogy meg tudjon szökni. Nem volt abban az állapotban, hogy egyáltalán azt gondolhassa, hogy meg akar szökni. Tehát erre volták. De ki? Az első gyanúsított Karin Thompson volt. Amikor walthouse eszébe jutott a nő, aki megfenyegette, és akit nem tudott felidegesíteni, elvörösödött a dügtől és a kétségbeeséstől. A legszívesebben rászíjaztatná az ágyra a kezelőben, fejére tenni az elektródákat, aztán maximális áramerősséggel addig csapkodná az agyát, amíg meg nem törik egy életre. Szólhatott volna a rendőrségnek, de nem tudta ki is valójában Karin Thompson, mit tud, és mekkora erővel találja magát szemben, ha bejelentést tesz. Sohasem fogalmazódott meg benne, hogy ő rosszat tesz, vagy hogy valaha is bármi rosszat tett volna. Egyszerűen csak úgy érezte, megbolondul, ha arra gondol, hogy mindenféle idegenek idejönnek az ő intézetébe, és feltúrnak mindent. Úgyhogy nem jelentette senkinek. Az embereinek meg azt mondta, az intézet jó híre miatt nem verik nagy dobra, hanem magánkézbe veszik az ügyet. És így is lett. Walthouse felbérelt három magándetektívet, hogy kerítsék elő Karin thomson -t. Nem kecsegtettek semmi jóval. Walthouse nagyon ideges volt, de nem látszott rajta semmi. Pókerarcot öltött, rá egy mosolyt, és ment kezében megszokott táskájával, orrán az elmaradhatatlan szemüveg. Látogatók csak ritkán parkolhattak kerítésen belül, a fedett és télen fűtött, sőt őrzött garázsnak pedig a közelébe sem mehettek. A garázsban négy kocsinak volt hely, és ebből a négyből az egyik természetesen walthouse volt. Igazán nagy kegynek számított, ha valaki beállhatott a garázsba, és walthouse egyet azoknak osztogatta, akikben valamelyest meg tudott bízni, mert teljesen senkiben sem bízott meg. A biztonsági őrök irodájába az udvarról is be lehetett menni, és az ajtó három méterre volt a garázs bal oldali falától. Ezért nevezte Walthouse őrzött garázsnak. Althausz szokásához híven, amikor elment a biztonsági iroda előtt, megkocogtatta az ablakát. Mindig így csinálta. Az őrök már ismerték a kopogását, sokszor ki sem néztek az ablakon, úgy is tudták, hogy ő az. Most sem néztek ki. Valaki bent megnyomta a garázsajtó nyitógombját, és az ajtó lassan felemelkedett. Váltáusz helye a jobb szélen volt, mert onnan lehetett a legkönnyebben kiállni, és mert ott volt a szerelő melynek tíz centis pereme megakadályozta, hogy bárki olyan közel menjen a kocsiához, hogy meghúzza az oldalát. Váltáusznak egy ezüst színű Mercedes CL600-asa volt, a Mercedes-benz egyik legújabb csúcsmodellje. Oda sétált a kocsihoz, a kilincshez nyúlt és kinyitotta az ajtót. Ha más nyúl a kilincshez, az ajtót zárva találja. De Waldhaus zsebében azonosító kártya lapult, amely gyenge elektromágneses jeleket bocsátott ki, és a kocsiban elhelyezett vevőkészülék így azonosította a gazdát. Ez a kártya volt az összes kulcsa Mercedes CL-hez. beült a kormány mögé, mire a kormány, a tükrök és az ülés automatikusan beállt az ő igényeinek megfelelően. Rálépett a fékre és megnyomta az automatikus sebességváltó választókarjának tetején lévő gombot. Ezen a módon lehetett beindítani a CL diszkrét Hulk 367 lóerős motorját. whitehouse alig egy óra múlva találkozója volt a Delaware Avenue egyik éttermében, úgyhogy sietnie kellett. Kiállt a garázsból, megérintette a dudát, hogy a biztonsági irodában hallják, hogy kiállt és bezárják a garázskapuját. A kapuk két másodperccel később már zárult is. Whitehouse gázt adott. Végighajtott a kanyargós, 40 méter hosszú úton a kapuig, amit már tártak is szélesre, amit észrevették, hogy közeleg. A kapuőr katonásan tisztelget, mutatván, hogy végzi a dolgát, és ért is hozzá. Válthaus csak biccentett. Kikanyarodott a Goward Avenue-ra, és kicsit megnyomta a gázpedált. Ügyet sem vetett a mögötte jövő öreg Ford Fiesta-ra. Felbúgott a mobiltelefonja. Az arca rezzenéstelen maradt, de magában szitkozódott. Előhalásta zakója belső zsebéből, és hüvelykójával lenyomta a hívásfogadás gombját. – Dr. Walthouse szólt bele. – Ide figyeljen Walthouse. Mondtam, hogy ne húzzon újat velem, de nem hallgatott rám. Hallotta Karin Thompson éles hangját, amitől azonnal megszédült. Ha nyomoztatni akar után, csak tessék, nem érdekel. Nekem nincs takargatni valóm ellentétben magával. Szereztem néhány kiváló jogi specialistát és független elmeszakértőt, akik a washingtoni legfelsőbb bíróságon is elismernek és nagyra tartanak. Nem sokára megyünk a rendőrségre és kitálalunk mindent. Kérünk bírói felülvizsgálati engedélyt, és azután meglátogatjuk magát abban a csodálatos Frederickson intézetben, amely nem más, mint egy 20. század végi SS főhadi szállás. Úgyhogy készüljön föl, Walthouse, hogy a hugon velünk jön. A legjobb, ha már is nekiáll, és kiállítja az elbocsátáshoz szükséges papírokat. Hát ennyi. Mondtam, hogy ne húzzon velem újat, és nagyon nem ajánlom magának, hogy a hugomnak bármi baja legyen. Megértette? Sonja azonnal letette a telefont. Nem akart vitázni Valthauzzal, nem azért hívta föl. Valthaus rosszul volt. Nagyon rosszul. Fére kellett állnia. Mélyeket lélegzett, bevett egy tablettát. Minden erejével azon volt, hogy az arca ne áruljon el semmit, de belül majd megőrült. Nem Karin Thompson volt, nem Karin Thompson volt. Úristen, úristen, mi történik itt? Ki velem? Nem talált választ. A mobilján azonnal hívta a magándetektívek irodáját. Fogalma sem volt róla, hogy minden szavát rögzítik egy Astworth L. 168 órás, 50 sávos adatrögzítőn. Herbert Moore lakása, Philadelphia. szeptember 13-a szerda, 14 óra, 53 perc. Herbert Moore nagy állandó éjszakai műszakban dolgozott. Este 8-ra ment be, és reggel 8-kor adta át a szolgálatot. Már jó egy éve volt az éjszakai ügyelet vezetője, Azelőtt pedig a szexuális bűnesetek részlegének egyik legeredményesebb nyomozója volt. Kereken húsz hónapja vált el. A válás már három-három és fél éve ott lógott a levegőben, mire végre összeszedték a bátorságukat és beadták a vállópert. A vállóperes tárgyalás nem tartott sokáig, nem voltak extra kívánságai, sem neki, sem pedig róznak. Annyi év durva veszekedés után nem akartak mást, mint egy gyors és fájdalommentes vállást. A tárgyalás maga olyan volt, mint egy megrendezett film, melyet a jogi egyetemek hallgatói számára forgattak. Milyen egy sima és könnyű per címmel. Csak bementek a tárgyalóterembe, a bíró feltett néhány kérdést, melyre az ügyvédek és a két válni kívánó fél azonnal és jól válaszolt. Aztán a bíró kimondta a vállást. Ilyen egyszerű volt. Egyszerűbb, mint összeházasodni, de jelentőségét tekintve nagyjából megegyezett az esküvővel. Legalábbis Múr számára. 44 éves volt nyomozó, aki fél életében nők ellen elkövetett bűncselekmények tettesei után nyomozott, és annyi fájdalmat látott nők arcán, hogy úgy érezte, nincs ereje egy újabb kapcsolatra, hogy ő is csak emelje a nők ellen elkövetett szörnyűségek számát. A feleségének nem voltak e féle problémái. Három hónappal a vállás után megismerkedett egy férfivel, Arturral, aki nem volt ugyan sem magas, sem szélesvállú, sem pedig milliómos, mint álmai férfia, viszont törődött vele, és állandóan megnevetette. Múr legnehezebben az üres, szótlan és magányos éjszakákat viselte. Világ életében éjszakai bagoly volt, és miután a felesége elköltözött, egyedül vírasztott fél éjjel, és nem volt kivel beszélgetni vagy veszekedni egy sor. Nézte a tévét, de hamar elunta. A krimiket nem szerette, mert szakmailag túl sok ostobaság volt bennük. A science fiction többnyire ostobaságnak tartotta, a horrort már gyerekként sem szerette. A kalandfilmekben túl sok volt az irreális elem, a pornó nevetséges volt. Saját véleménye szerint egyfajta bűncselekmény a nők ellen, mert a pornó egyetlen nőképet ismert, a ribancot és Múr szerint ez jelentősen hozzájárult a nők ellen elkövetett bűncselekmények egyre növekvő számához. A tévésorozatokat sem kedvelte, mert úgy sem tudta volna végignézni az összes részt, és akkor csak feleslegesen idegeskedett volna miattuk. A tévévetélkedőktől egyenesen rosszul volt. Feltesznek egy teljesen jelentéktelen kérdést, majd valaki válaszol rá, mire kütör a taps, és mindenféle hangefektek értetik az illetőt, és az egész olyan, mintha a szájába dugtak volna egy kockacukrot, és megsimogatták volna a buksiját, hogy jó kutya. Videójátékai nem voltak, és nem is tudta volna elképzelni magát, amint játszik egy géppel. Kártyázni egyedül nem lehetett, és minden éjjel kártyapartit sem rendezhetett. Amikor eljöttek a kollégák a kapitányságról egy fergeteges, nagyhangú kártyapartira, ahol sokat nevettek, folyt a sör és tálca számra álltak a szendvicsek, akkor tényleg jól érezte magát. A kollégák pedig azt hitték, milyen szerencsés, hogy ismét szabad, itt ez a nagy lakás, a nők pedig sorban állnak az ajtó előtt, hogy megismerkedhessenek egy igazi nyomozóval, akinek férfias történetei hallatán elalélnak. Nevettek, egymást túl mondták az ökörségeket, de amikor a kollégák elmentek, a csend, ami rátelepedett a lakásra, nagyon fájdalmas volt múr számára. Átkérte magát éjszakára, ügyeletes tiszta akart lenni. Ebben látta a hasznos és a kellemes összekötését. Emberek vették körül, volt mit csinálnia, és még a pénz is több volt. Így valamivel jobban viselte a magányos életet. Múr mindig is rendőr szeretett volna lenni, pontosabban nyomozó. Kisgyerekként is mindig nyomozót játszott, bár akkoriban még egészen más elképzelései voltak a nyomozói munkáról. Úgy képzelte, a bűnöző elkövet egy bűncselekményt, a nyomozó rajta üt, a bűnöző menekül, a nyomozó zsákutcába csalja, aztán párbart vívnak, amiben a nyomozó győzedelmeskedik. Legalábbis a gyerekekkel a házban mindig így játszották el. Nézték a tévét, és ismerték az akkori híres bűnözőket, meg az őket elfogó rendőrök nevét. Összeszedtek mindenféle újságot, és a bűncselekményekről szóló cikkeket kivágták, és füzetek beragasztották. Aztán eljátszották az egészet, kissé kiszínezve a történteket. Abban az időben, amikor múr gyerek volt a hatvanas évek végén, egy Joe Sykes nevű brutális gyilkos volt a bűnügyi rovatok kedvenc témája. Sykes a rain kapta. Harminc embert ölt meg, köztük hat rendőrt, akik megpróbálták elkapni. Módszere egyszerű volt. Egy hosszú csövű, 44-es, Smith Wesson revolverrel odasétált éjjel emberekhez a parkban vagy a kihalt utcán, és közvetlen közelről fejbe lőtte őket. Senki sem tudta, miért csinálja, csak azt, hogy aki ellene indul harcba, az jól teszi, ha felkészül a halálra. Sykes mindig kicsúszott a rendőrök kezei közül, jó tíz hónapon át tartott a három államon keresztül, míg nem Sykes elkövette azt a hibát, hogy Texasba ment, ahol is emberére akadt két texasi ranger személyében. Az egyiket Tom Cliffordnak hívták, a másikat Jack Blacknek. Ők aztán nem ijedtek meg Sykes krémületes hírnevétől. Sykes egyik éjjel megölt egy párt az utcán, majd súlyosan megsebesített egy rendőrt, aki a nyomába erett, és egy külvárosi telepen próbált elrejtőzni. Akkor írt a helyszínre a két ranger. Nem vártak erősítésre, azonnal a rém után vetették magukat. Tom Cliffordnál 45-ös Colt Remington típusú öntöltő pisztoly volt, Jack Blacknél alsó ágytáros Winchester. Black elvágta Sykes útját, és pontos lövéseivel beszorította egy kapu alá. A háznak nem volt más kiárata. Sykes egyetlen esélye a menekülésre az volt, ha az udvaron átmászik a falon, a szomszédház udvarába. Sykes besétált a csapdába. A szomszédos ház udvarából egy út vezetett ki, ám azt az utat Tom Clifford állta el. Sykes azt hitte, ez is olyan helyzet, mint a többi. Tüzet nyitott, de Clifford oldalra vetette magát, és a golyók a kapuba csapódtak. Clifford a földön gurult, aztán megállt egy pillanatra, és szinte célzás nélkül lő és a golyó a szeme között találta el Sykes-t. A rém azonnal meghalt. Az újságok leközölték a fotót Sykes hullájáról, a képet a tévében is bemutatták. Egy fekete lyuk volt a fején, a homlokán, a két szemöldöke között. Szakértők elemezték azt az éjszakát, hogy megállapítsák, mi is történt azon az udvaron. Fél hold volt, alig lehetett látni. Clifford 17 méterről tüzelt, és csak egyszer lőtt. Csak egyszer tudta, hogy talált, pedig Sykesnak még a kontúrját is alig látta abban a sötétben. Tom Clifford, aki a pisztolyversenyek örökös bajnoka volt, és társa Jack Black, a Winchester mestere, nemzeti hősök lettek. Még képregényt is rajzoltak róluk. Tom és Jack a Texasi Hősök címmel, amely közel 50 kiadást ért meg. Ők ketten voltak Moore gyerekkorának legnagyobb hősei. Miattuk lett rendőr, az ő tetteik inspirálták, hogy eljárjon légpisztolyjal lőni, meg boxolni. a 60-as évek végén egy hatalmas háztömbben lakott, ahol rengeteg kisebb-nagyobb udvar volt, szűk zsákutcák, tűzlétrák, egy valóságos álom az olyan gyerekek számára, akik üldözősdit akartak játszani. Herb, akkoriban mindenki csak így nevezte, és két másik fiú, akikkel egy házban laktak, Trey és Merwin, állandóan rendőröst játszottak. Kettő rendőrök voltak, egyikük meg a bűnöző. De olyan is volt, hogy két bűnöző volt, és csak egy rendőr. Egész gyűjteményük volt játékfegyverekből, még egy vitrint is berendeztek fegyverszekrénynek. Több mint két éven át rendszeresen ugyanazt a játékot játszották. Sykes utolsó napját. Mervin volt Sykes, Trey, Jack Black, her pedig Tom Clifford. Valószínűleg senki sem volt a világon, aki annyira ismerte volna annak a híres éjszakának a történetét, mint ők hárman. Még Tom Clifford sem tudta jobban, hogy mi történt akkor, mert bár ő ott volt, egészen mással volt elfoglalva. Harbék annyit tudtak arról az éjszakáról, hogy könyvet írhattak volna róla. Minden adatot előbányáztak, tudták, milyen szél fújt, milyen sebességgel, tudták, hol állt a hold, a csillagok, tudták, hogy volt egy felhő az égen tudták, hogy milyen fajta felhő volt és hogy hol volt pontosan. Ismerték a csillagok állását, a hőmérsékletet, az udvar összes méretét, a fegyverek minden létező adatát. Még azt is tudták, hogy Clifford fegyverét a Colt gyárban egy Margot Swift nevű 32 éves nő vizsgálta be a végső minőségellenőzés stádiumában. Tudták, hogy a nőnek van egy nála két évvel idősebb Greg nevű taxisofőr férje és egy 9 éves Liza nevű lányuk, akinek szőke haja volt. Még levelet is írtak margónak, amiben megírták, hogy milyen jól ért a munkájához. Ismerték a Cold Remington gyártásának minden mozzanatát, hogy milyen anyagokat használtak hozzá, és honnan hozzák őket. Teljesen az eset megszállottaivá váltak. Még azt is kiszámolták, hogy Clifford milyen sebességgel vetődött el, és milyen sebességgel gurult oldalra. Clifford azt nyilatkozta, hogy a lövés után nem hallott sem ordítást, sem hörgést. Sykes csendben elzuhant, és a zuhanás hangjából tudta, hogy halott. Herb, Trey és Mervin egy vacak orsós magnóval és egy még ócskáb mikrofonnal zuhanások hangját vették fel, hol egyikük, hol másikuk esett össze. Felvették a hangját, és utólag kielemezték, hogy mi volt a különbség. 79 órányi zuhanás felvételük volt. Pontosan tudták, hogy Sykes azon az éjszakán hány kiló volt, mert az újságok megírták, hogy miután elszállították a holtestét, a boncolás előtt lemérték. A mérleg pontosan 82,3 kg-ot mutatott. Mervin volt köztük a legnehezebb, 52 kg. A különbözetet különféle súlyok felpakolásával érték el, hogy még ebben a vonatkozásban is valósághűek legyenek. Ők hárman többet tudtak arról az éjszakáról, mint a világ bármelyik szakértője. Még Clifford, Black és Sykes hangkordozását is begyakorolták, és ismerték kedvenc szófordulataikat. Sokáig tartott, mire Moore rájött, hogy miért szereti a munkáját. A régi szavak miatt szerette. Sykes kutyaszorítóba került. besétált a csapdába. Várják meg az erősítést. És mások, melyek jó érzéssel töltötték el. Moore szerette a munkáját, minden borzalmával együtt, mert emlékeztetett arra a napra, amikor megtudta, hogy a rém rajta vezett. Emlékezett az első éjszakára, amikor aludni tudott. Emlékezett arra a nyugalomra, ahogyan álomra hajtotta a fejét. A világ jobb hely lett, az emberek nyugodtabban aludhattak, senki másnak nem kellett meghalnia. Sykes revolvere által. Hála Tom Cliffordnak és Jack Blacknek. Teljes erőbedovással végezte a munkáját, nem sajnálta az időt, az energiát. Az hajtotta előre, hogy az emberek azt érezzék, amit ő érzett azon az estén, amikor úgy feküdt le aludni, hogy tudta, a rém nincs többé. Nyugalmat akart adni az embereknek, és tényleg jól végezte a munkáját. Eredményes nyomozó volt. Aztán történt valami. Évekig nem látta régi barátait, trey és Mervint, és amikor újra összetalálkoztak, rá kellett jönnie, hogy mindketten nagyon megváltoztak. Trey tanár lett egy felkapott gimnáziumban, Marvin könyvelő egy számítástechnikai vállalatnál. Értelmiségiek. Ő nem. Ő csak egy rendőr volt. És kinevették érte, gúnyolódtak rajta az értelmi képességein, amiért csak egy rendőr tudott lenni. Mort ette a fene, annyira dühös volt, hogy majd szétrobbant. És különös módon elkezdte magát szégyelni. Egyre gyakrabban érezte úgy, hogy buta. Nagy ritkán, amikor megnézett egy nagy tévévetélkedőt, a legtöbb kérdésre nem tudta a választ. Bezzek, Trey és Marvin biztosan tudná a választ minden kérdésre. Egy nap elege lett. Tulajdonképpen nem is vette észre, hogy valami megváltozott. De egy napon beiratkozott egy könyvtárba, és kihozott egy könyvet Sigmund frey -től. Aztán más könyveket is kihozott tőle, meg young -től, meg Carl rogers -től. Meg Hevlock Elisztől és másoktól. És mára már úgy nézett ki a lakása, mint egy pszichokönyvtár. Könyves polcai roskadoztak a pszichiátriai és pszichológiai szakkönyvektől. Nem is volt másfajta könyve. Az újságokban mindig a pszichológus válaszorovatot nézte meg először, és számtalan szakfolyóiratra fizetett elő. Vastag albumokban gyűjtötte a cikkeket az új felfedezésekről és elemzésekről. Moore görcsösen igyekezett, hogy pszichológus és pszichiáter barátai legyenek, hogy egyenrangoként beszélgessen velük, hogy komolyan vegyék, odafigyeljenek rá arra, amit mond. Mert hogy ő nem buta, ő igenis nem buta. Tré és Mervin tévednek. Amikor megismerkedett valthouse rettenetesen törte magát, hogy Valthouse észrevegye. Kávét hozott neki, süteményt, szendvicset, újságot, kis széket, hogy feltehesse a lábát és mindenről kikérte a véleményét. Úgy kezelte, mint egy nagy embert, szavait szentírásnak vette, és ezt tetszett Váthausznak. Alapvetően senkiben sem bízott, de néha megjátszotta, hogy Múrral kivételtesz. Jó jött egy belső ember a rendőrkapitánságon, aki feltétel nélkül hisz neki. Múr általában ötig aludt. Nem akart korábban felkelni, mert nem akart egyedül lenni. Negyed fél tízve ért haza, zuhanyozott, és lefeküdt aludni. Ez volt a szokásos napi rutin. Szabadnapokon mindig valami programot csinált, hogy találkozhasson a kollégáival, vagy hogy elmehessen valahová. A telefon pittyegése ébresztette fel. Múr felkönyökölt, és magában káromkodott egyet. Annyira álmos volt, és olyan jó álmot álmodott, hogy egyetlen porcikája sem kívánta, hogy most fel kelljen kelnie. Morogva az éjeli szekrényhez nyújt, és elvette róla a mobilját. Igen – kérdezte reked hangon. Jó napot kívánok, Mr. Moore, én Patricia Turner vagyok a Washington post -tól. mutatkozott be egy kellemes női hang. Moore túlságosan álmos volt, hogy azonnal felfogja. Szüksége volt hét másodpercre, hogy eljusson a tudatáig. Hogy, a, a, a, honnan? kérdezte. A Washington post keresem, Mr. Moore. E -e engem. Moore nem értette. Mi köze van neki bármilyen újsághoz is, és pláne a Washington Posthoz. E, így van, Mr. Moore. Én egy könyvet írok a nemi erőszakról, elsősorban annak mentális hátteréről, és egy közös ismerősünk, akinek nevét nem árulhatom el, mert megkért rá, de aki egyéb iránt egy pszichiáter, önt ajánlotta. Azt mondta, ön kiváló szakember. Önre van szükségem, Mr. Moore. Szakértő nélkül nem tudom megírni a könyvemet. Múr ébren volt. – Hát persze, természetesen a rendelkezésére állok, hölgyem, amikor nem vagyok szolgálatban. – Ó, köszönöm, nem is tudja mennyit segít nekem. Nagyon szépen köszönöm. – lelkendezett a nő. – Megkapta a borítékot, Mr. Moore? – A borítékot? I – Igen, szinopsz is van benne. A könyvem rövid vázlata. Megkapta? Nem, bár lehet, hogy már megjött, csak még nem voltam lent a kapuban megnézni a postaládát. Ó, értem, ne haragudjon, de megnézni, hogy megérkezette a levél, nagyon fontos lenne, Mr. Moore. Szeretném kikérni a véleményét, hogy ön szerint szakmailag helytálló-e, amit írtam. Jó, jó, persze, várjon egy pillanatot. Mór letette a telefont, aztán gyorsan magára kapta a ruháját és belelépett a papucsába. Visszavette a telefont. – Már megyek is? – Köszönöm szépen. Húr a bejárati ajtó előtti tükörben megnézte magát. Elég borzalmasan festett. A haja össze-vissza állt. Lekapta a kalaptartóról az egyik bészból sapkáját, és a fejébe nyomta. Egy fokkal jobb. Kiment a lakásból, bezárta az ajtót. – Már a lépcsőházban vagyok – mondta, és elindult lefelé. A másodikon lakott. Felesleges lett volna lift beszállnia. Ha Netán még nem kapta meg, akkor elküldöm még egyszer, mert lehet, hogy elkallódott a postán, aminek persze nem örülnék, de előfordulhat, mondta a nő. Arra szeretném kérni, Mr. Moore, hogy olvassa el, ha lesz rá ideje, és visszahívom, amikor jó önnek. Rendben? Hogyne, nagyon szívesen. Köszönöm, Mr. Moore, ön kedves ember. Moore erre nem tudott mit mondani. Leért a földszintre. Kint az utcán a kapu előtt egy világoskék Ford Transit kisbuszát, a legújabb modell, csak nem régóta gyártják. Jól néz ki, ismerte el magában, de most mással kellett foglalkoznia. Kinyitotta a postaládát, és kiszedte, ami benne volt. Négy boríték, két számla, egy képeslap. Mi van ráírva a borítékra? kérdezte. Csak a nevem, Patricia Turner. Alapomat nem írtam rá, mert egyelőre ennek a könyvnek titokban kell maradnia, nehogy valaki elhapolja a témát. Múr átnézte a borítékokat. Egyik sem. Hát, nagyon sajnálom, hölgyem, de nem érkezett meg a levele. A nő felsóhajtott, hosszan fújta ki a levegőt. Akkor elküldöm még egyszer, még ma feladom, Mr. Múr. Aha, most látom csak, hogy perceken belül le kell adnom egy cikket, és még... Na mindegy. – Mr. Moore, maradjunk annyiban, hogy én ezt a levelet még ma elküldöm önnek, és felfogom hívni. A hangokból ítélve a nő a naptárát lapozgatta. – Pénteken, ha az önnek. Elküldöm express levélben, úgy meg kell kapnia. Nagy bajok vannak a hivatalunkkal, ha még egyszer elveszne a levelem. – Igen, igen, ö, várom a hívását, hölgyem, és ha megkapom a levelét, azonnal el fogom olvasni. Nagyon szépen köszönöm, Mr. Múr, viszont hallásra? Búcsúzott szonyja. Viszont hallásra, hölgyem! Múr elgondolkodva állt a postaládák mellett. Hihetetlen. Izgatott volt. Elmosolyodott, elképzelte a nevét a könyvben. Szakértő Herbert Moore detektív. Nevetett. Megindult felfelé a lépcsőn, futott hármasával szedte a fokokat. Az is lehet, hogy ott lesz a nevem a címlapom kisbetűvel. A gondolat egészen felvindolnyozta. Patricia Turner és Herbert Moore. A Washington Post újságírója és egy rendőrnyomozó. És talán, talán, ki tudja, ennek a nőnek nagyon szexi hangja volt. Bement a lakásba és bezárta maga után az ajtót. Beszaladt a nappaliba és elkezdte nézegetni a könyveit is számtalan kiváló ötlet kavargott a fejével a könyvet illetően. A nő örülni fog, hogy ilyen jó társat kapott, mint ő. Niki előre mászott a vezető és beült a kormány mögötti ülésbe. Indított, belekukkantott a tükörbe. Az utca üres volt, kiállt a parkolóhelyről, Gáztadott. ment vissza a bázisra. Herbert Moore mobiltelefonja is be volt mérve.